Vetëm prej Allahu Gjeli Gjelalu hu kërkojmë ndihëm dhe vetëm ata e adhërojmë për shëndetjet, mëshira, bekimet e zotit, të gjitha, të grumbulluara, mbi zotriju në pengamberve, njëriju në më të mirë të njërzimit, Muhammedin sallallahu aleyhi sallem, bi shok të ti besnik, bi familën ti të ndërshme, mbi gratë të ti të pastra, dhe mbi gjithë muslimanët të cële të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit. Një dëruar i gjemat, me lejnë e Zotë i Gjellegjëlelu, më do të vazhdojmë në legjerimët tona për para khudbës së gjumas, duke shkoqit nga mësimët e djetarëme, duke nëzjerë uvzime dhe këshilla për drejtimin e jetës së kësaj bote, Në përputhje me kënëtësin dhe razillakun e Allahu të bareke vë të ala Nuk ka dishim se të gjitha mësimët tona Të gjitha udhëzimët tona Jam burim i hëgjalarve të vjetër I djetarve të mëdhej të këti umetit Qish ka thonë për nga mberi Salallahu aleyhi sallam në hadithën që e kanë ziri mamë të rëmidhiju Se ka thonë aleyhi salatu vë selam Aleyhi salatu vë selam Inel ulema, u arathetul embia, ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam, me të vërtet, me të vërtet djetarët njerëzit edijës, janë u arathet, janë trashegimtar të pengamberve. Pra, pengamberi aleyhi sallatu e selam, të regonë se një klas e caktuar e njerëzve, do të trashegonë, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na komunikimin dhe bartjen e dijes tek njerzit. Pastaj vazhdon pejgamberi alaihi salatu wassalam duke thënë: "Wa innal anbiya vortet pejgamberët na vorrët dinarën wala dirhama. Vortet pejgamberët nuk kanë lënë pas as dinar, as dirhem." Kjo është tradita e gjithë pejgamberëve. Dhe kjo është radita e Zotit në trajtimin e të gjithë pengamberve Allahu ja u kamorë shpirtin duke mos ja u lanë atyre Në shtëpit e tyre, në pronat e tyre, as një dinar E ku kanë shku këtë dinarë që ka i kanë pas në jetën e tyre I kanë dhanë sadaka I kanë dhanë sadaka Pra pengambert, kur ndroj një jetë nuk lidhen me këtë dynja dhe nuk ju mbet diçka çka i lidh familjet e tyre me këtë dynjo. Prandaj ka qenë pejgamberi alayhisalatu wassalam, pejgambert vdesin pa trashëguar dinar, pa u lidh me dirhem, as altang, as argjend. Ata çka kanë lan pas ç'dietarët e kanë trashëguar, pa pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, innama warathul ilm. Ata pengamberet e kanë lanë pas veç ilmin, vetë të mdijën, dhe kjo është prej fadileteve dhe prej vlerave të pengamberve. Pas taj vazhdojnë, pengamberi alai salatu vë selam, duke thanë, fëmën e khadhe hu, e khadhe bi hadhin wafirin. Pas taj thot pengamberi alai salatu vë selam. E kush e merë këtë trashe gëmishë, e kemi lanë na, me dë vërtet e ka morë, hisën më të madhe. Keni pa kur njerëzit, ju vdes prindi apo endojnë pasurion ata shikojnë qëllit ka me mor pjesën më të madhe pas taj bisedojnë pas i të trëshëgohen se kujti ka taku hisja më e bereqetshme dhe kush e ka mor hisën më të mirë të të pengamberi ale i salatu e salam që të regoj për një hisë të cilët kush e merë e ka mor hisën më të bolshme më të begatshme dhe më të madhe Kjo është ilmi të rëshëguar nga pengamberi ale i salatu dhe salam. Andaj neve nuk falim namaz, nuk japim zeqat, nuk agjerojmë ramazan, nuk vim këtu në gjuma, e nuk përkacohemi në islam dhe në këtë fej të madhe, vetë të mësi mirë njojë ndaj atyre të cilët në e kanë sjelë këtë fej, Në vendet tona, në familjet tona, në shëshrit e tona Pra vlera është për atatë të cilët e kanë bardhë këtë dhije Të cilët për nga mberi a.s. i quen E kanë morë të rashëgimin e për nga mberi s.a. Por qëlimi ku është? Qëlimi është që në nga kjo dhije njerëzit të drejtohën Nga kjo dhije njerëzit përmirsohën ta regullojnë sistemin e jetës të brendëshëm, që është zemra dhe të jashtëm, që janë gjimtiret e trupit në përpudhje me kënëtësine zotit të bareke vë të ala. Andaj, Hasan al Basrijun, njërin për e djetarëve të tabje e inve, njërin për e djetarëve të shokve të pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem i thanë. Njerëzit Nuk janë të ngushëm o xhalor. Ata po vlasin nëpër minbere. Kjo në kohën më të hershme pas vdekjes së sahabëve, tha xhavarët ju, jeni tu fol, dietarë janë tu fol, dietarë janë tu alarmu, janë të tërhexhë vëritë, o menjëzit joçi janë tingu ata me shumë më shumë vëmendje. Po pra, ky njëri i drejtohet Hasan al-Basriut se ligjëratat e Juve, dersat e Juve, këshillat e Juve na janë atinguar, po nuk jemi të praktikuesum ato. Ka dashmi kallëzu se merrni mosha se nuk jeni të unguar. Hasan al-Basriu ky njeri i madh dhe i dijes, ja jo u kthe një përgjigje dhe i tha: tha neve e dim se sa ngohemi edhe sa janë tu e praktiku njërzit ata qka e thojna ne emi të vedishem se sa dëgjohet dhe sa praktikohet nga se njëri ju i dishem e din se sa ka shku fjallën vend por tha asht një meselet jetër mos mu kanë ato mos mu kanë edhe këto ligjerata edhe këto derse edhe ajo pak engume, jo shumë engume, që shpëthu dhe ti, më smukon edhe që ajo pak engume, jo sirun nesu ke lbeheim, njerëzit ishim ba si kër kafshët, pra më smukon qërtimi, më smukon këshila, më smukon ligjeratat, më smukon mësimi, dhe për hapja e dijes dhe kuranit, njerëzit ishim shëndruet, pa kur far kontroli pa kur far freni ishin bohe njërzit pa kur far sistemi cili indalon nga të këqijat por sa do pak me gjithë sa jo e duhurra nuk është mirë po Hasan Elbasriju nuk i këput shpresat dhe neve ne na, na i jep shpresat duke thonëse si kur njërzit sa do pak në dozat e vogla e dinë se disa sende janë haramë e dinë se tisa send janë të ndaluara, e dinë se zulumi, patrecia, korupcioni, haramët, zinaja, amoraliteti janë të ndaluara, pas taj daloj njerëzit se sa kanë takat dhe imunitet që me i zbatu këto, mirë po, si kur mështë ishte fare kjo ligjerim, si kur mështë ishte fare kjo një huri, njerëzit do të qëroditeshin një, që ishtë qëroditën ata të cilët nuk mori kësi këshila. Andaj, Hasan al-Basriju, me këtë ligërim, dhe evin a jepë dy mësime e para nuk gudzohet të humbë shprejsa. Nuk gudzohet të humbë shprejsa. Zotë i onë gjellë gjelalu në Kur'an në shpresat, ka ndalue që ti humbim shprejsa. Ka thënë Allahu te barekja vë te ala, «Va lajekë në të mirë rahmeti rabbihi» i le balun nuk i hum shpresat nga mëshira e zotit të vet përves një popull i shkatruar pra, nuk gudzo njëri um i hum shpresat edhe nëse vjen në vi në vi të shkatrimit edhe e dita është se edhe nëse nuk dëgjohat sa duhet edhe nëse nuk merët sa duhet prej diës edhe nëse njërzit nuk i kushtojnë vëmendje përvec se disa minutat të shkurtra, pas ta i vazhdojnë ata me dvetën, prapë se prapë kjo nuk nënkuptonë që ata nuk kanë pas efekt ligjaratat të kënjërzit, dhejrëse të kënjërzit, por është e kundër ta ato i mbanë, ato i mbanë ajo ndikimi i vogël që mos t'i kalojnë të gjitha kufit e Allahu të bareke vëtë e ala. Andaj, dhe të vazhdojnë me lejën e Zotit, të bareke vëtë e ala, në e vlerave dhe dubive dhe fryteve të cilat i jep përmendje e Zotit e bareke uateala. Para se me vazhdu në përmendje në këtër e vlerave dhe këtër e mërsive që i ka përmendje e Zotit e bareke uateala, duhet të përmendim nevojen pëse duhet një përmend këto. Pëse neve po dojmë me folë për përmendje në Zotit, për dhikrin e Zotit, këse neve dëshirojmë që ta fokusojna fuqimisht dhe me të madhe të përçëndrojemi në përmenjën e Zotit Gjell Gjellegjellu, në dhikri në allot e barek e vëtë e ala, përshka ka soj se njëriju nuk ka mundësime jetu pa Zotit. E dyta, njëriju gjallrine ka prej Zotit e barek e vëtë e ala, dhe kemi përmenjën disa prej arsyjeve. Por, edhe arsyjet dhe faktorët, çë na vojnë më fokusoë këtë tematik, është rreth anat dhe zamanit në të cilën neve jetojmë. Zamanin në të cilën neve jetojmë, ku njerëzit hasin se në shtypit e tyre të i kanë shumë mundësi për tu përmendur dikush tjetër përveç Allahut xhëlal xëlal. Pra, mjeteve të teknologjisë së re, duke filluar nga televizioni E duhet të filluar nga interneti, e pastaj duhet kaluar në telefonat e mençur, e pastaj duhet i përdorur të gjitha mjetet për lidhjen me botën dhe lidhja e shpejt me dunjon, në kontinent prej kontinentit. Kjo i bën njerëzit që mohobit, kjo i bën njerëzit që mos me çën të përqendrohen në veprat e mira. Kjo i bën njerëzit që ata me harruan qëllimin e krijimit duke u morë me ato mjetet e cilat ka arrit shekulli me përparu në to. Mirë po muslimani, me gjithë përparimet që ka kanë arrit, me gjithë mjetet e reja, me gjithë lidhje në fuqishme të kësaj bote, ku njeri u komunikon prej në kontinent dhe në kontinent tjetër, me pamje dhe fotografi, me za dhe me mënira të komunikimit, muslimanin asë njerë nuk banë me harru nga qëllimi kriimit, në nëse ato mjete nuk shfrytëzohen për të mirën e njerëzit, ato e shkatërrojnë ata. Nëse njeriu begatitë e Zotit nuk i shfrytëzon për të mirën e vet, për imanin e vet, për ahiretin e vet, ato i kthehen në dënim. Dhe të nderuar xhemat, nuk duhet mumahnit me përparimet teknologjike nuk duhet mu mahnit me parimet teknologjike. Dhe përparimet teknologjike nuk janë më të përparuara se mjetët qka na i ka vendosë allohu neve, qysh që i kemi lindë. Dhe i ka pasë gjë njeri edhe në korat qka neve në histori, le dzojna tek historit e huaja, jo të historit e tona, si historit e korave të lashtat të vjetrat primitive. Kjo nuk është e vërtet, nuk egziston kohë primitive. Nuk e gëziston kohë primitive E gëziston propagandë primitive Po nuk ka kohë primitive Sa ata që kanë qenë paraneve I janë babgjishat tonë Së kanë qenë primitiv Ata para atyre Kanë qenë muslimanë që së kanë qenë primitiv E kështu dhejët e, po, e Muhamedi Alei Salatu e Selam Mirë po, propagandë asinon Që me mrit e Muhamedi Alei Salatu e Selam Sulmi primitiv se ka qenë koa primitive, nuk ka koa primitive, ka njërës të gjeneratave të kaluara, dhe ata qka vinë pas një qinë vjetëve për neve, kanë me thonë primitiva kanë qenë. Ata qka vinë pas një qinë vjetëve, kanë me thonë për neve, s'ka ndi të cenë ata. Ata nuk kanë ditë cenë, se në e në të përparun. Ata i duhet në pas një riu kujdes nga propagandat, të cilat ndonjë herën dhe nuk i merë reshë, se ku pëdojnë me gjujtë. E në këto kohra, kërejt njërëzit kam pasë si Siri është teknologjia ma e madhe Mësme më egzistu Siri ti së më në përdora së një mjetë që ka egzistën Mësme egzistu vejë që ti asë nuk e disë që ka e të ubonë në dunja Mësme më egzistu dora së një përdora të Pra allohu gjele gjelelu në ka vendosë neve përparime Në vetët tona shumë matë moja sa ato që ka neve i shofnim Sidoqoftë, për çka ksejemi të sprovuam me ato mjete, me ato përparime, nuk duhet besimtari mu çorodit. Nuk duhet më haruë Zotin e vet. Nuk mund më haruë Zotin e vet i cili ja ka dhënë beqatit. Dhe mu habit pas atyre mjeteve, duke menduar se dunya ka shkuar shumë përpara, po komunikojnë shtete me shtete, njerëz me njerëz, shiko e këto me radh. Jo. Njerëzit në botën e përparuar kanë prej depresionit dhe piklimit dhe mërzis dhe shkatrimit dhe vetëvrasis numër i cili nuk është i krahasushën me përqindje në korat e lashta. Nuk egziston shekull, si kur ki shekull dhe shekull i kaluar. Në statistikat e atyre shka e kam përparu dë njojen, nuk egziston numër i shkatrimit të njerëzve me milionën njerëz vëritën dhe me miliona njërës vdesin nga sëmundjet e, e ndryshme, nga moraliteti, nga zinoja, nga alkoholi, nga vjedhjet e ndryshme, shkatrimet bon në doza që atatët cëta ti qujnë primitivën e të, të kaluarën, ka gjenë shumë matë privilegjumë dhe s'ka egzistu, ajo. Ma dje sot në botën e përparuar, shohëmi prej sëmundjeve, shohëmi prej sëmundjeve, të cilat mjekët trulllovan dhe magnetën ka ka dalgë së smundje. Ka ka dalë dhe i duhet mjekëve të veçantë të specializojnë në studimin e asaj së smundje vetëm me zbërthim nga ka burimin. Pastaj më kanë një tjetër doktor e më i mor këto studime se nga ka orë së smundja e pastaj më specializuhuni tjetër apo një grup e madhe doktorëve ka ka mundësi ma u largu kjo kretë kjo nga, nga vjen nga marja e frenave nga marja e frenave nga mos pasja kontrol njëri u mbi nefësin e vetë mbi epshin e vetë mos me pas njëri u kontrol nbi dëshirat e veta lëkmit e veta dhe vinë smundje të cilat janë shkatruse pra përparimet të cilat ngritën nëse neve pak e a hekmi fasadën dhe gjurmojna pas fasadës këna me gjetë shkatrim këna me gjetë virus shkatruas andaj është domës doshmëri që muslimant të përkujtohon e t'i kthejen libri të zotit dë t'i kthejen përmendjës a Allah e t'a dinë se dhikri Allah të barë kjovë të ala është lidhja më e fuqishme me të sërën ka mundësi njerimu lidh me lidhve dvetën me Allah të barë kjovë të ala është lidhja më fuqishme telefoni jotë nuk Shmonë është mu lidhë me telefonë me Zotin tanë A asë me kompjuterat e to A asë me teknologjit Asë njona nuk i ban dobi Lidhës me Zotin të bare kjo e të ala A noj dikush e da kupton mirë këtë tematik Sepse Nëse neve nuk lidhëmi me Zotin Nuk lidhëmi me Allahun të bare kjo e të ala Nuk lidhëmi me, me, me lërësin e ti Me madrin e ti Atëherë neve nuk na ban dobi Kjo jet dhe këtë knatësit Asë një send Madje shëndrohen nazabë Shëndrohen nazav dhe ndënim ditën e kiametit, madje edhe ditën kur ne vfutemi në varrezat, të cilat i kemi hapi pa drejt rrugtimit Allahu të Allahut te bareke وتعالى. Diataret kanë përmend mbi 100 vlera të përmendjes së Allahut xhalla xhalla jalalu. Në libratun e kaluar përmendëm vlerën e 9 të përmendjes së Zotit subhanehu وتعالى, ajo ishte se kush e përmend Allahun shumë i çelët fytyra dhe i çelët zemrra i zbardhohet fytyra dhe i zbardhohet zemra dhe përmendem se kjo është shumë e rëndësishme për të pa gjërat ashtu siç janë se njeriu i duhet dritë për ta pa një send në realitetin e vet aq më shumë çka zbehet drita njerëzit nuk e shohin një riçetrin nuk e shohin sendet në realitetin e vet andaj allahu xhallaluhu gjele me përmendjen e Zotit i jep njeriu dritë me përmendjen e Allahu xhallahu wala Allah i alshanyerit një dritë në zemër ku ka kapacitet dhe merr imunitetin për të pasëndët në realitetin e vet e 10 prej dobive të cilat janë fryt i përmendjes së Zotit dhe tham nuk e kemi për çellim përmendjen e Zotit ajo e cila bëhet vetëm pas farzit ajo e cila bëhet vetëm në xhami jo Kemi për çellim përmendjen e Zotit, hiç pa u ndal. E kemi për çellim përmendjen e Zotit hiç pa u ndal. Edhe masi të dalmi prej xhamisë me thënë subhanallahu. Dhe mos me mos me mshël gojën me të thënë subhanallahu, me të mshël menë dera së xhamisë. Madje dietarët kur kanë përmend se dhikri i Zotit përmesi Allahut në Islam ka ardh gjithmonë pas namazit për të argumentu një meselë shumë të madhe se neve namaz e përmendim Allahum po ka arë sunetip e nga meri tali salatu e selam me e përmendë Allahum pas farzit për çka të aludoje kjo çka fakton kjo dhe çka dokumenton dokumenton se Allahu përna thot edhe pas namazit me përmendë Allahum me hapin e parë Qëka ti e pselem, thojna, tre ere, estakfirullah, estakfirullah, estakfirullah. Po, para kësaj, qëka bane, fali namaz, po ki isti këfarë, qëka e ka vendin këtu? Ki isti këfarë e ka vendin, me thamë, o, Zotë, në ke urdhru me namaz, une u më ndovë a mu falë, po une e di se së ne mëri nivelin e namazit, qëka ti e lipë, andaj, kërkoj falje. Kërkoj falje kurune jam namaz edhe ko kam lëviz andeje këndej. Kërkoj falje që në namaz i ku mad vijat e qilimit. Kërkoj falje në namaz që une duke qenë në namaz i bana do trektia atje edhe i lash në gjiz kur dal mas namazit qko i, i vazhdoj. Kërkoj falje. Pra, kërkoj më falje Allah pa dalë prej gjamije. Për çka? Se s'mun është me mri namazin qka e li pas z... Allahu gjelle gjelalu. Andaj, Neve kemi për çdo lloj më përmendje, përmendje pas namazit, përmendje jashtë xhamisë, përmendje kur ti je në shtëpi dhe në punë, dhe ku të lëvizësh, me përmendjen e Zotit tan Tevareke ualla. Edhe i dietar ganthan për vlerave. Për vlerave të përmendjes Allahu xhallahu ala është انه يورث المحبه التي هي روحو islam vë kutb ruhaddini vë madari saadet ti vë nëgjati vë qatë gjalë Allahu li kulli shëj in sebeba djetarët kanë dhanë vlera e radhës në përmendit të zotit është se kushe përmendit Allahu në shumë Allahu i fut në zembrën e ti dashuri për zotin të bareke vë të ala pra Kushe përmendë Allahu në gjellë në vala shumë Allahu i futë në zemrën e ti Dëshuri për Zotin Subhanahu wa Teala Ndërsa dëshuri e ndaj Zotit Dëshuri e ndaj Allahu Tebareke wa Teala Me edasht Allahu në gjellë në gjellë Djetarët thonë Kjo është themeli fes Bërthama e fes Boshti i fes A ti ku silët lumëturia dhe shpëtimi i njeriu në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu xhelle xjelalu çdo sendi ti ka caktuar një sebeb. Çdo sendi ti ka caktuar një sebeb. Dhe njeriu në këtë botë sendet i arrin me sebeb. Për me dal buka do të më rroshiu. Për me dal friti do të më rroshiu. Por po jo vetëm shiu do të më nxjerrë dielli. Po jo vetëm dielli duhet edhe ni puntor me kujdes për ta. E duhet një puntorë mi aboha të ti, kërejt ta, se ndë të qka i lip, ajo bache dhe ajo ardhë. Dhe ajo e mbjellë që më mënyrë me, me korë diqka. Dhe në varsit për e kujdesit, e mërë dhe frytim, atëhert, përmendja Zotit, është prej sebe pëve që njëri ju arrinë me edashtë Allahun gjellë gjellënë. Nërsa me edashtë Allahun të bare kjo të arra, është boshti i fejes Allahun të bare kjo të arra me edosh Zotin të bare kjo vëtë ala, është themelli, thëllëpsor, madje, nuk ke gjenë një njeri, neglijënt, dëmbel, me mos ambicje, me mos vullnet, me zbehjet të takatit, me i badetet e Zotit, në adhurimet e Zotit, në lanjën e harameve, në lanjën e sendeve të këqia, vetëm se se bepi kryesor është, mos dashuria ndaj Zotit të barek e vëtë ala njeri ju me edasht Allahun njëlle gjëlelu me edasht Allahun të barek e vëtë ala hakikat nuk ka unë cimi bo gjurati sa i ka dharë më sumban e njeri ju e ngon të dashurin e vet njerëzit i gjenë sot njerëzit i gjenë sot për nga dashuria prindi aban qefin i shkon kunder dëshirët të vetë vetës më dje prish parimin 50 vjetë që ka jetruë vetëm i aplëcu dëshiren djalit vetë dhe vajzës vetë kjo nga dashuria edhe i thot nuk po mboj qefi po hajt ti ma si po dhupe e bojna prej dashuris që ka e konë daj, daj fëmijës pra dashuria e ban njerin me ngue një fëmi një sabi që s'ko as mend as kohas as arshia as inteligencë as, as ende në zhvillim është Mir, po dashuria e vën me zon, çish thujtë ashtu për Lajna? Se dashuria e merr me vete dhe e bën. Dhe pastaj njerzit ja bojn muahbetin se po e dëgojnë fëmijën tan. Edhe ai ja kthen se do ti po e dëgojnë fëmijën tan. Po kët muahbeti kusillet, sillet muahbeti se po i dëgojmë ato çka i dojna. Po i dëgojmë ato çka i dojna dhe njeriu sakrifikon për të dashurin e vet. Njëriju e jep shpirtin e vetë, për për fëmiju në vetë, për çka? Gëse e donë ma shumë se vetë vetëja. Njëriju e donë fëmiju në ma shumë se vetë vetëja. Njëriju nuk duron për fëmiju në kërë është i sëmur, për të cilën sëmundje vetë kishë duru me vitet të tëra. Nuk duron. Andaj, në prije dhe në balë të kësaj mesele, është Ibrahimi a.s. Salatu e selamë. Allahu gjele gjeleluhu, pas të të dhëtë vitëve, pas të të dhëtë vitëve mërtes, ja qënë Ismailin, dialin e ti, dhe e, e lidhët zemra Ibrahimit me dialin e vetë. Dhe e do shumë, Allahu gjele gjeleluhu i tha, shumë jetë e dashë Ismailin, je hutu me Ismailin, je habit me Ismailin, qameba me Ismailin, ti më ke dhalë, pas shumë lutjeve, Pas shumë lutjeve dhe pas shumë kërkesave Dhe dhe jam lutë me vajë dhe me dënesë Me ma qunë ideal dhe ma kequë Atare, Mughalir Zemra Qaj dhe Allahu Gjellë Gjellë Inni e rake filmenami en edhbaxak Enni edhbaxuke Kale ja e beti fëal ma të mërë Tha o oh, Ismail odhjel jam Jam të të panë andr. e handër E handër për nga mërve shpallje Tha janë të të pa në andër me të prej Me të ther Janë të të pa në andër me të ther Qa me ther, djalin Këtu është problematika Dhe zote Jon Gjellë Gjellëli U në Ibrahimin në Kasil Shumë shemboj dhe ka than Ibrahimi është baba i gjithë pengamberve Nësë është baba i pengamberve është baba Jon Edhe në më përparsi Tha preje There There djalin Pas ta i tha Ismaili që ishtë ka thanëve pra, që ishtë ka thanëve pra, se unë e bajsabër, po këtë qëllimi nuk isha së me theris ma irin as një sen tjetër. Po Allah u gjelë gjelelu i tregoj Ibrahimit, edhe në përmjet Ibrahimit në tregoj edhe neve, se nëse në zemrën e njerit e gziston dëshuri, e cilla e huton nga dëshuria e zotit e bare kjo e te ala, qofte dhe në grimcat vogla, qofte dhe në nuancat vogla, e shkathron njerirën, e prish njerion e jahum burnijen jahup moralin jahup shtillen e ma dhe qka e ka si bur dhe si familje që i tha Ibrahimit there there largohen nga zemra të shurien dhe mbaje të shurien veç për muhe dhe e bani mirë po Allahu e kthej nuk e la nuk e la me e ther se të shurien shkoj mbet veç për Allahu njëllë gjelalu hu Mirponga kjo detar kanë thënë. Allahu Tebaraka ve Teala nuk don prej robërve mundim, lëndim, shetsim, nuk don mi torturove. Errahmanur Rahim. Çdo sure ka fillu, e ka fillu dhe balli na çdo sure është Bismillahir Rahmanir Rahim, me emrin e Allahut, Mëshiruesit, Mëshirborsit. Ky titull figuron në çdo sure për ta treguar se ky nuk don mi torturove robrit nuk gëdonë mi mundu njerëzit Allah në ka krijuëm me, me i shfridzu kratësit por por boshë që du të me qenë zotë i ongjële gjelalu mirë po të zdo begati që ka e shfridzojna me qenë Allah u të vare kjo e të ala nuk bënda me shfridzu një begati të zotit e me jadhan dikujt keter falenderimin nuk bënda me i shfridzu të mirat të zotit e me dhanaj tjetërim kështim pun muhe nuk bënda me i Shfrytzue shtëpitë e Zotit që na i ka mundcuar me i ndërtuë dhe me e bën një strehë dhe një vend ku ngrohemi e e, e, e i kalojnë ato çastet me familjen dhe me fëmijët e tonë edhe më thon, valla mos ka filani, vallai më pos neve ndërgjexhe, nuk thonë na mos ka filani, po vallai na mos ke aj mbi arshin edhe dashkish me pazëto begati. Ësht Allahu a i cili sill mohabet. Ësht Allahu xhelal gjele uai cili i ngrit njerëzit dhe i zbrit, sosh dikush tjetër. Andaj, Allah nuk donë mështë mi shfizhu begatit Nuk donë Allah të bare ke vëtala Që neve mështë ti shfizhojnë atë mirët e ti Mirë po, donë Që të mirët që nëjka dhonë, ajë A ti mi apërment Me thonë, ajë nëjka dhonë Ajë nëjka bo, mirësia e ti ishte Falëndërimin dhe i ti i takon Kështu e donë Allah të bare ke vëtala Donë me e pa robin duke thonë Falëndërimë të i takojnë Allah Mirë njohje janë veçën për Allah Shqyqirë që i kena këtët mira, se s'ka mundësi, mi pas pas, mës me pas dasht, aj, te barek, e vëtë e ala. Andaj, me përmendë Allahun shumë, fryti i radhës është, se Allahun fut dëshuri në zemën të të ne, dhe sa e madhë është me e dasht Allahun te barek, e vëtë e ala. Njerëzit, njerëzit kërënojnë me dëshurit e të tëre, njerëzit sakrifikojnë për dëshurit e të tëre, Njerëzit sakrifikojnë për një vajzë, për një dashuri, për një kuta ditë qka prej sendeve e cila është zakon i njerëzimi dhe njerëzit kanë shkujtë libra për këtë mesele. Mirë po, njerëzit janë të quditëshëm në qështjen e sakrificës për Zotin Tebare Kevote Hala. Njeri ju e kupton një njeri tjetër i cili sakrifikojnë për gjallin e vetë, për familin e vetë, për bashorte në vetë. Për një vajtë të cilin e do Dhe e kupton dhe njëzë e arsjetojnë Se kjo të dashuru e sa dashuru e kështu mëra Mirë po, nëse njëri ju të dashurot në Allah Dhe e do në Zotin e vetë Dhe e ngonë Zotin e vetë Dhe i ri disiplinum që që që ka thamë Nuk e prekë të ndaluarë në qka e ka po të ndalume I ri Allah u gjellëvala gati në adhurime Që që ka thamë bëngamberi Ali i saratu e selam Njëri ju I që dhe e do në Allah u gjellë i shkon Allahu dhe përgjigje para se Andai, than, musliman, për sahabave, musliman, për mara, me thyr andaj shumë bre sahabëve than ojo musliman a nuk për jo vjen në mare kohën e sahabëve ojo musliman a nuk për jo vjen në mare me e prit e zonin me thyr për me shkun gjami aspo kiri dashuri me shku pak pi për para Kër juve ju do dikush dhe ju e do një dikan A i shko një pi për para A e, thi, a e prit një gjithë morë me ju thiraj Jo Njëri ju kër e do dikan i thot A je ati se po du me ardh pak Nuk e prit, a i me thir Po i thot po du me ardh A mos je i lir me ardh Se val, se e do E do A këni pa njëri i cilifmi në vetë e prit A i me thir A po i shko në prapa i vetë atina I shko në prapa dhe nuk e leja si ta kik vetë se valë dhe ka dashuri ka ndërlidhje andaj sahabët ju drejtun ojë musliman a nuk është marë me, me pritë Allahum ju thonë hajja alës salat hajdi një namaz a zbalë me shku ju pak pi për para du të me shku pi për para ana njëri për djetarve të të abihin me tha kur nuk të mshif një muën në safin e parë edhe nuk të mshif një qekum zonë të këpirin e parë ta dini se më ka vdekë nana. Kur të nukë më um shifni, në safin e par, edhe në tekbirin e par, merë me veshë se më vdek ka vdekë nana. Pse të ka vdekë nana? Ta se veç këtë më vdekë nana, ka mundë si ka muvanun gjami, pida shurijës. Pra vetëm nona në na e me në se ndronë njët, është ajo e cila më mundët me më pengu, jo me do në gjami, më së me zonë safin e parë. Dërsa neve jo nana, po neve qajtorët, restoranët, kuvendët, zbavitjet, qëtitjet, në nërgojnë nga madrimi Zotit e bare kjo vëtëjala. Dhe pas taj, nëse neve në konteston dikush, takvallokin dhe dhe vëshmurien, i rritë në mua betët se, mos më të në dhe vëshmurien. Dhe vëshmuria, ka dhambi nga mërja le i Saratu e Seram, është në zemër, Dhe zemra ka thonë për nga mërë a.s. Del në gjuë, e gjuëha del në gjimëtir, është domës dëshmëri. Andaj djetarë thënë, përmend në Allahu në gjellë gjellë luhu, përmend në zotin të bare kjo e te ala, madhërën e Allahu në gjellë luhu ala, ju rithu fi kulubi kumul me habbe, Allahu ju të rashëgon, dhe ju vendosë në zemrët e jua ja dëshuri, dërsa dëshuri ja thamë është shtila, dhe boshti i cili e e banë njëri me lëviz andë allahu të vare kjovë të ala e kërkom për neve që neve të përmenë në ata mos të harojnë në ata të përmenë në cilësit e ti të përmenë në emrat e ti dobija e radhës dhe vlera e radhës e përmenjës e zoti subhana huvë të ala është ajo e cila e mba njërijun në kontrol ka në dhënë djetar fe inë dhikër ju rithul murakabe Hatta ju dkhilëhu fi babi l-Ihsan Përmendje Zotit Përmendje Allahu gjellë gjellëluhu Ja të rëshëgon njeri ju dhe ja vendos një sistem I cili quët në gjuën e shëliatit murakabe Murakabe dhe me than kontrol Kontrol i kontrolit të Allahot Qa dhe në kuptar Allahu e ka emrin rakib kontrolus Allah e ka këtë emër dhe këtë cici, a i kontrolon. Voj shgonë Zotë i unë gjele gjelelu. Mirë po, këtë kontrol të Zotit, nëse nuk e ka njeri u sistemin, për qeni vedishëm së është të kontroluaj, shkatroa. Pra njeri unë ka më më cidikushe për qelë, po ki nuk është i vedishëm së të për qelë. Nëse është i vedishëm së janë të për qelë, në më drishëm reagon, në drishë e silët. Po nëse nuk e di së është duke u përcjel Lire i lirë Vepron lirë shumë Djetarë të ganë dhanë Allahu neve në përcjel Por ka kërku prej neve Mës me arrucaj në përcjel Allahu gjele gjelelu për Në përcjel në gjdo vepër Djetarë të ganë dhanë Kushe përmendë Allahu në shum, shumë Shumë Athërat sco mundi si maharru mbi këshirin e Zotit e te bareke ve te ala. A kjo është ajo kufi i cili e ruan njeriu mos të bjere në diçka që hidron Allahu te bareke ve te ala. E pyetim pejgamberin sallallahu alaihi dhe selam. Radithën e Gibrilit, kur ardhi Gibril alayhi salatu wassalam, e pyeti çka është imani, çka është Islami. Pastaj ia bënë një pyetje dhe i tha, çka është ihsani? Çka është bamirësia? Çfarë është bamirësia? Shikosh shumë ca njerëz me mijë vjet, çka është bamirësia? Çka është bamirësia? Ti that disa fjalë. Mo kani mirë me babën e me nanën e me familjarët e kështu e e zakonçme, me radhë. Po gjigjet e njerëzve të të huaj, me punë e mu kanë më drejtuar. Kur e përmend pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, çka është bamirësia? Çfarë përgjigje i dha? Sa pejgamberi dhe ali salatu vesselam An ta'bud Allah k'annaka tara. Mukan bamirrs dhe mirberrs, është me adhuru Zotin tan Allahun sikur je duke e pa. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Nëse smundesh ta mëriqëtu, me adhuru Allahun sikur je duke e pa. Atherë dija sa i çaptia. Nëse smundosh sikas ta mëriqë Mukon bë mirës, atë rëzri pak më poshtë, ajtë qëftyje, kjo është bë mirësia, bë mirësia është, asë një lëvizje e syrit mos me të kaluë, e me mëndu sa Allah nuk e pa, asë një lëvizje dorës, asë një lëvizje majë vogë lajotja, edhe atës shë i ki për rreth, edhe krejtë dënjajës, mos me ndo sa Allah ut, i ka hikë, mos me ndo, edhe, Mos mendo se zullumt çka bëhen në dunjë, se pa drejtësi çka bëhen në dunjë, se torturat çka bëhen në dunjë, se burgoset e pa fajshme çka bëhen në dunjë, se sa vrasa çka bëhet në dunjë. Mos zgabon me mendu një çast, Allahu se ai për pafuçiës nuk ështëu reaguar. Kjo është problemi shumë njerëzve, kur mendojnë se Allahu pi patakoti çë reagon. Për pakudretit çë reagon. Allahu thot ndrishtë. Thot mësurën Ibrahim Vala ta hseben Në Allahe Gafilen Mozga bo me mendu Allahun gafil I shkujdeshëm Si nuk është e kontrolue Ata qka janë të bazullum qarët Po qka tha Inne ma ju e khiru hum Allahu gjellohale vetëm është Ti ashtyje A mashtyri në mëse me ndo se ka harue Andaj bëmirsij është me a dhuru Allahun me kontrol a i na ka në kontrol dhe na e kena kontrol dhe a i është duke në vëzhguhe dhe kështu njeri ju drejtohe e kjo që gjarrijet me përmendjen Allahut shumë me përmend Allahun gjellet gjellalu shumë mos më i përmendjë se ndë tjera i përmendjë se ndë tjera vetëm me nevoj e jo me e bohe dunjajën për parimtare edhe për parësore dhe me lanë Allahun Gjellil Gjellalu ku të këtë vakte përmenda e shtë më ra e lusim Allahun Gjellu ala që Allahun të barek e vëtë ala në mundësën që ti lagim gjuhet tona me përmendjen e Zotit e lusim Allahun të barek e vëtë ala që Allahu qëllit gjelalu të në mundëson që neve të mëdhrojnë në libri në Allahu Subhanahu wa Teala Allahu qëllit gjelalu të vendos në zemrat tona, mëdhrim për Kur'anin, mëdhrim për sunetin e pengamberi sallallahu aleyhi sallem elusim Allahu qëllit gjelalu që Allahu të bareke wa Teala muslimant këdhësja në Allahu të ndihman të burgosit të musliman vë Allahu të liral, zulum qartë Allahu qëllit gjelalu në mezvetit i shpartalon elusim Allahu qëllit gjelalu të nga të regoj kudretin e tina, takatin e tina, أوصي بالله تبارك وتعالى تشاء الله جل جلاله يتيما المسلمين والله تيمولن كما امرت الله تيسرون باسنيكات المسلمين والله تيبن بوير يقول قولي هذا واستغفر الله عليه ولكم فاستغفروه انه هو الرحيم والحمد لله رب